да аж прозора шкіра на обличчі. Боязко стиснуті губи, але очі якісь наївні, хлоп'ячі. І слухає він порад верховного душпастиря, як слухняний учень у медресе Йому все цікаво, дивно, певне, незвично слухати навіть людський голос, якого стільки років не чув. Він добре запам'ятовує, що має сказати, коли його опережуть мечем. Доволі швидко вивчив на пам'ять промову до яничар: "Ти мусиш бути обережний з яничарами і поки що повинен слухатися великого візира Аземпашу, який знає всі подробиці і таємниці державного життя. Так, ефенді, його можна Зарівно вивчити і на ремісника, і на імама, подумав Регель, коли підготовка спектаклю коронування нового султана була закінчена. Він ще дитина, але дозріватиме в тронному залі. Що з нього виросте? Ібрагім цупко держався за поводи, сидячи на бойному перському коні, нагнувся вперед. Щоб не схитнутися і не впасти, Рідка білява борідка стирчала, ніби приклеєна. Султанська чалма, Втроє більша від маленької голови, Згинала тонку шию. Злякано никали Ібрагимові очі по людях Хтось у натовпі персним сміхом, Згадавши певного величного амурата, І пролилася перша кров у жертву новому Падешахові. Знічний, незавидним виглядом султана, народ мовчав, та пролунав нараз чийсь гучний голос. Слава султану султанів, сонцеликому Ібрагімові! І тоді спочатку недружно, а згодом дивно злагодженим хором повторила цей клич юрба раз, другий. Клич, видно, мав гіпнотизуючу силу, бо люди повторювали його все частіше, голосніше, донестями викрикували хвалу, з кого готові були хором зергота. Відчинилася головна брама палацу, і із почтом увійшли на подвір'я, серед якого стояла християнська каплиця, винесена ще Мухаммедом Завойовником із церкви святої. Тут усі, крім султана, злізли з коней. Яничар Ага, провів султанського коня до другої брами, куди Ібрагім зайшов сам один. За цією брамою на подвір'ї стояли спагі, вишикувані в два ряди, між них повинен був пройти султан до дверей селям лика. Примітка селямлик чоловічча половина турецького дому, султанського палацу. Він ступив уперед кілька кроків, та вчув, як починають тремтіти коліна. Оглянувся, ескорту сановників не було. З обох боків дивилися на нього, кам'яні обличчя збройних воїнів, і серед них Ібрагім був сам. Страх супив, м'язи, Спазми здавили горло. Адже його знову віддали стражник, і ці двері, до яких він має пройти крізь лаву спагів, не в султанські хороми ведуть, а, а в тюрму. Боюз козиркав то на один, то на другий, а вони поштиво згинали голови, трохи вщух переляк у душі Ібрагіма. Квапно пройшов між рядами, побіг з хитцями, двері розчинилися і зразу зачинили. Ібрагім наткнувся на жахливо бридкого чоловіка, що стояв у коридорі, тивши руки на Кін. Величезна голова критина якимсь чудом трималася на довгій тонкій шиї обличчя, без заросту тускувалася в складках чорної шкіри. Обвисла спідня губа, відкривала провалля рота, закладене гратами жовтих рідких зубів. Кат! Ще мить! І пронизливий зойк сполохав би тишу хоромів, але гадючий погляд за сльозиних очей став улеслий. Потвора зізд в три погибелі. «Вітаю! Сонце, сонце, Я слуга твій!» Ниций раб кезляр Агазамбул. Ібрагим зітхнув, витер холодний піт із чола, і гидливо обійшовши того, хто назвав себе головним євнухом ступив у зал. Висока сувора жінка в чорному платі йшла йому назустріч. Пізнав, це була його мати. Валіде підійшла до сина і простягнула руки до його грудей на знак кровного єднання, та Ібрагім різко відштовхнув, де ти була, коли гнив у темниці, скрикнув, аж тепер, усвідомлюючи кривду, яку йому затремтіла кьозем, опустив. Ібрагім знає, видно, що вона теж винна в його ув'язненні, і придумав уже для неї кару а кара для султанської матері одна. Весь кисарай. І тоді закінчиться могутність воліде назавжди. Їй доведеться до самої смерті жити в старому палаці на формі тавра серед вигнаних султанських жінок, постарілих одолісок, султанських мамок у бабських дріб'язкових інтригах, Сварках ненависті приниже. Молодші там ще живуть надією, що їх візьмуть заміж баші. Їже звідти ніколи не вийде. Помітивши злючий погляд свого суперника, кизляр агі, Валіде поквапилася заредати і впасти на коліна перед сином. О, мій сину, відомо тільки Богові, що я перестраждала!» Жорстокий Амурат не знав меж у своїй заздрісті. Він запроторив тебе в тюрму, боячись твого світлого розуму твоєї сили. Не допомогли мої благання, сльози. ібрагім звелів матері встати, люто блимнув очима замбул, бо перед султаном уже стояла не злякана жінка, а владна валіде, Володарка двору, кланяючись і заткуючи, Провів кезляр Ага Султана в потаємні двері, Колір яких зливався з кольором стіни, Вивів його по сходах у темну галерею, Загратовану мошарабіями. Ібрагім глянув униз, Упізнав шейх Іслама і Нур-Алі, Яничар Ага пильно з підлоба Дивився на бородатого старого чоловіка у білому одязі. Позаду нього стояв німий слуга, тримаючи над головою великого візера Бончук із п'ятьма кінськими хвостами. Тут відбувається рада дивану, повелителю, прошепотів ти добре слухай, що